ウーボモア、ニュンバヤキムニエウェ n モンダージーニデネ a ンパガゼ、d ミ n イト i アナニアスエ e oka, u, sana, m ガ m i ナワト t ナ a マ、n アニカマンゴメリオテクワ、n リオモ t ナタマニ a トカ、ナ a リオ o ジェ i ナタマニ n インギア、Labda ニコンビエトウ、ノアニタムサ、ネキパタマナムケムニエキマ、ナマナウメムニア r リ。 Kila mwanamuke alie na hekima hujenga nyumba yake, bali alie mpumbavu huibomua kwa mikono yaki mwenyewe mithari kuminanemstaru wa kwanza. Kumbe basi ndoa ni mwanamuke. Aki itaka itakuepo, asipo itaka itakuepo. Upumbavu ni nini basi? Upumbavu ni kuenda kinyume na mambo haya kumi. Moja, usimlinganishe mumeo na mwanaume wako wa zamani, Ndiyo wazamani kwani uwongo Ukifanya hivyo utaiteketeza nyumba yako Mbili Usimrusu mtu ya yote kumuudumia mumeo Huduma za mumeo ni jukumlaku mwenyewe Ndiyo mana kakuowa wewe Hata marafiki za kwa karibu Ni mwiko kumuudumia mumeo na tena wasiwe karibu nae Tatu Usiwe mke mwenye matumizia hovyo Ishi kulingana na urefu wakamba ya mumeo. Kumbuka maisha nekutafuta siu kutafutana. Usimtafute mumeo kwa matumizi ya siu kwa natija. Heshi muja ashula mumeo. Tabia hizi huwazinaanza wakatu wa uchumba. Binti mpumbavu ukimtoa dina na kuja na marafiki zake kumi. Mwanaangu, ukiona hivyo, airisha uchumba tu. Hakuna mke hapo, kuna balala badai. Ne. Usigifanye kuwa mgonjwa ili kumnyima tendolandoa mmeo. Mpe kwa kadri ya pendavyo. Kitala mwanaume anawaza tendolandoa kila bada dakika saba. Hivo hilo tendo nila umuhim sana kwake. Usipunisikia mwanangu atahudumiwa na wengine. Hakuna mwanaume mnyubavwa kulikosa. Kumbuka mmeo si otohasi. Tano. Usiwe na haraka ya kubandika bandua kunye dressing table yako. ピーカーフォーインジェ、モメオ、アナコタナナワナワキワノトミヤムダムインギクギレンバービズュリカブラクトカ。モナムケ、クギレンバーブウェナ。a ナムケウサフィビビエ。モナムケ、ニオワ、ラムメワコ。a ー a ー a ォー z i wa m u s h ミ o katika ndoa yenu u s i b o k u w a wao ni washauritu. Endelea kuwaishimu kama wazazi, usifanye kosa ala kuwaamishia kwako. Utamkwaza mumeo. Wasaidie ndugu zako wakiwa kwao na hakikisha mnajadiliana na mumeo kabla kufanya hivyo. Saba, unapuzungunza na mumeo achamambo mingine yote, hata simu ikiita muambie mpigaji kuamba unangia na mzee. Hivyo utampigia badai. Usichati ukiwa na mumeo, achakabisa. Nane, kuwa makini sana katika kuandama akulia mzee. Hakuna mume anafanya mchezo katika sola la chakula. Wanapenda kula kishenzi yani. Onyesha ufundi wako wote katika kupika. Sasa jifanye kumuachia hausigeri kaza upishi uterewa kwa nini wahengo lisema. Safari moja huanzisha nyingine. Tisa, usifichue uthaifu wa mumeo kufamilia na marafiki zako. Kufanya hivyo ni sawa na kumvua nguo sokoni. Wewe ni mlinzi wa mumeo, nae ni mlinzi wako. Usigibizani na mumeo hadharani. Hilo litashusha hathi na heshima yake. Hitaji namba moja la mwanaume ni heshima. Kumi. Jenga tabia ya kumuabudu mungu kwa imani yako, mungu ni mwenye wivu. Sasa ukimpenda sana mumeo kamsau mungu itakula kwako. Baada ya kuyasikia haya, neenda kayafanye kazi uo nendoa yako itakafutia fora. Mafunzo haya ni moja ya mafunzo ya naupatikana katika kitabu cha denisi mpagaze cha ukumbozo wa fikra. Pata nakala yako leo hii, kwa elfu 25 tunapata vitabu vitano. Yani, viongozo wa Afrika wanoishi baada ya kufa. Maisha kutafuta siku taftana, ukumbozo wa fikra za muafrika... Ukumbuzafikra wa na wasomihuru geresani. Rushia kwenye pesa sifurisabatanota tu sita sita tano ne na net ne jina ni Dennis Mpagaze mimi na itua anani aseriga. Katika Dunia ya Sasa.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 The raisi kuwa fikia wote jiauengi na kuwa beu raisi zaidi, lakini nita tu utapata matukio mazuri, asa kama sauti na jumbe vinavutiya. Former entertainment tunaiweza kazi hiyo, tunatimu inaiweza kukuisha huri, kukuandalia, lakini nipa kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri. Timu hii yao. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao metsoboto kufanya kazinasi na kupata mrefeshomzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu nutoenge nesaidi wamakalaza wasifo yaniprofile kuwatubinafsi out asisi matangazo yabia shara makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi, lakini nipa kutenge nesaidi wamakalama lumuya shereza ndoa send off na mikutano balimbali.